Jembo mpenze msikilizaji na yendelea kupisikiliza vipindi vya radio Isanganiro. Karibu katika ukurasa wa tarifa ya habari ya mchana huu, tuanze kwa habari kuu. Hatua ya kufa barakua kwa wasafiri wa na wasafirishaji imetekalezwa mjimbu jumbura leo alhamisi. Tutajuzwa mengi kuhusu mahala ambako wenzetu walitembelea na ku, na kutathmini hali ya hewa miongoni mwa adhabu zinazopewa mtu ya yote anayeukiuka hatoa za kuvaa barakoa kuna kifungo ni tamko la Pierre Nkurikiye msemaji wa Wizara ya Mambo yandani leo hii utajuzwa Vinginevyo husika na e, adhabu hizo Na governor wa mkua wa muaro Anawataka wakazi wa mkua huo Kwe hatua zilitochukuliwa na serikali Ili kuzuhia kuenea kwa janga la COVID-19 Mengi zaidi ni katika ukurasau wa tarifa ya habari Mimi ni Omer Nduwayo Herikyo wimana tuunganisha kimitambo Jungenasi Lejo isanganiru ni kiboko yao Ni kiboko yao mpenzi msikilizaji karibu katika habari kamili. Governor wa mkoa wa Mwaro anawataka wakazi wa mkoa huo kwa heshima hatua zilizochukuliwa na serikali ili kuzuia kuenea kwa janga la Covid-19. Miongoni mwa hatua hizo kila kaya inapaswa kuwa na kifaa cha kunawia mikono kwa maji safi na sabuni. Kanaal Gaspari Gasanzwe, governor wa mkua huo, anabaini kuwa kesi moja ya mambukisi ya COVID-19 iligundulika jana jumaine katika jimbo la kayo kwe mkua ni humo. Ni habari ya Lohan Dikuriyo inasumwa kwako na jamahivyane ngenda kumana. Duru kutoka kwa gavana wa mkua wa mwaro zaereza kuwa nyakatizi ambapo mambukizi ya virusi za corona ya naendelea kuzaga kuna shuhudiwa laia ambao wanapuzia kutiria manane kanuni zirizo chukuriwa na serikali za kukabiliana na muripuko wa janga hilo la COVID-19 kanari Gaspari Gasanzwe anafamisha kwamba viongozi tawara pamoja na wadau wa afya kutoka mkua mwaro kwa sasa wako kwenye harakati za kuhamasisha laia namuna wanazoweza kutilia manane hatua zote zirizo na tume inayo usika na kukabiliana na muripuko wa virusi za corona inchini hapa burundi. Aida kiongozi huo anatolea wito wanaotumia usafiri wa jumla hususa ni katika gali za uchukuzi pamoja na pikipiki kweishimisha hatua za kuva barakoa wakiwa safarini. Katika madumuni ya kukabiliana na wa virusi za corona Kanari Gaspar anawataka wakazi wa mkua mwaro kueka vifaa za kuendesha usafi ili watu waoshe mikono na maji pamoja na sabuni kabla ya kuingia mahala ambapo wanaendeshea kazi au katika ofisi mbalimbali wakiomba huduma tofauti wa governor wa mkua mwaro anawataka laia wanaoendesha kazi katika miundo mbinu ya jumla kama vire masomo, madebu, duka za kura pamoja na mikahawa vituo vya gari za usafiri kwamba ni sharti maharapo kuekwe maji pamoja na sabuni ili wateja waoshe mikono kabla ya kuingia maene Ohio. Governor Kanari Gaspar yaendelea indelea kueleza kuwa mutu mmoja hakika amesha patwa na mambukizi ya virusi za COVID-19 mkuwani mwaro siku ya jumaine tarafani kayokwe akireza kwamba kumeandaliwa viwanja kwenye ospitali inaopatika na wilayani kibumbu ambazo vitawapokea wafilika wa virusi za COVID-19. Kiongozi huo anawataka laia wa mkua na ongoza ambao watadiririsha daliri za mambukizi ya virusi za corona kujerekeza moja kwa moja kwa hiari yao katika vituo finazo na gutua vipimo ili waibukane na uzagazaji wa virusi hizyo mkua ni mwaru mavivi yanengeenda koma na shukrani sana Hatua hatuya kuvaa barakoa kwa wasafiri kwa usafiri kama vile kwa wasafiri usafirishaji imetekelezwa mjini Bujumbura leo uh, kumradi imetekelezwa mjini Bujumbura leo alhamisi mahala walipozuru zuru wenzetu kwenye vituo vya mjini kwenda kaskazini uh, vya kusini kwenda uh, vya mjini kwenda kusini ama kaskazini mwajiji yoyote asiyevaa barakoa amerudishwa nyuma ama Kukataliwa usafiri. Na miongoni mwaadabu anazopewa mtu anayikiuka atuwa za kuva barakoa kuna kifungo. Ni tamkola Pierre Nghurikie, semaji wa wizara ya mambo yandani, leo hii. Buwana Nghurikie, anajuza kuwa viongozi wa mikowa. Kama vile watarafa, wanahaki ya kuchukua hatu wa mbadara ziwezekanazo ili kuhimiza raia. Nimekuwa me, ni nikizungumza naye kupitia njia ya simu na kuleta ma, a, maelezo haya watu hawavai barakoa kuna adabu ukiangalia ndani ya kitabu cha sheria utakuta kuna adabu za yeyote atavunja sheria iyo ni adabu zipa mbazo zimerekodiwa kule? ukisoma ndani ya kitabu hicho utakuta zinaandikiuwa vizuri kuhusu viongozi wa mikoa ama tarafa mbalimbali ambao tayari wamekuisha weka vikwazo kama vile adabu kadaa kuhusu mtambaye hata kuwa hamevalia barakoa mnachukuli ni sahihi ya ula? Na sema kwamba viongozi wale wana wakukamata hatua za kulinda usalama waraia raia mahali hapo lakini wanapaswa kuangalia kinachoandikiwa ndani ya vitabo vya sheria ya Burundi basi mbali ya vitabo vya sheria ya Burundi imedhihirika kwamba kuna baadhi ya walinda usalama ambao wanauliza wata ambao hawavalii barakoa wakatambao na wao hawana uh, hili hapa mnalizungumzia nini ninyi ya polisi hatua ya kuvala barakoa imekamatwa kwa madreva na kila mtu anaenda na hizi gari zinazo pereka wa safiri ni yao wao tu wakati wako wanasafiri wangini hatua iyo haijaka matwa watu anapashwa kusikiliza hatuwa zilizo kamatwa na viongozi na kuzitumia ivo ivo wasiangalie nchi zingine waangalie hatuwa zinakamatwa na viongozi wao na kila mtu asitaki ukamata hatuwa ndani ya kazi yake ya somo lake asikirize tu hatuwa zinakamatwa na viongozi Leo isanganiro ni kiboko yao. Ni kiboko yao. Taarifa ya habari inaendelea karibia mwaka unakurupuka kituo cha utowajihati mbali mbali na vibali vya kuendesha vyombo vya barabarani ni kilichofunguliwa mkoa wa bila kupokea hata muombaji muombaji yoyote leseni ya kuendesha gari. Garuko Ile Defense, mukurujenzi wa kituo hicho anafahamisha kuwa ukosefu wa shule ya udereva mkoa huo ni sababu mojawapo katika kupata kiwango cha chini cha mahudhurio ya kaunta hii ni idadi ya watu wanao, na idadi ya wanaotafuta hati hii. Remi Chishahayo, governor wa mkoa wa Kayanza anawataka wasimamizwe wa kituo hicho Kuboni mbinu za kuanzisha shule ya barabara na udereva. Patrick Sangiumfa. Kama inajoba inishwa na takui muzirizo we kwa bayana na wahusika na kitengo hicho cha utowaji wa vibari mbalimbali mbali, mbali mkuwani idadi ya raia wanawo kutafuta hati za usafiri bado ndogo. Ngaruko iridefonse mkurugenzi watawi husika na utowaji wa hati za usafiri eneo la Kayanza, anajulisha kwamba watu wasiozi 80 na mumoja tu, ndi iwa tangu mwezi wapridi mwaka ulio pita vibari kama vile pasporti. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, uhusiano kati ya burundi na wanda ulio umbika katika mnya kai ya nyuma, pamoja jangara virusi ya ja korona mpaka na mipaka kufungwa, amekuja kuchocheya upungufu wa watu ni Kayanza kwenda kutafuta hati mbalimbali mbali za vitambulisho. Hatana ukosefu wa shule ya mafunzo ya nayo na sheria ya barabarani Kayanza, ninguzo ni pia kupelekea watu kusita kwenda kutafuta nyalaka za kuliendesha gani. Gavana wa mkowo wa Kayanza remi chishahayo anawataka mamlaka katika taasisi hiyo kufungua shule inayo husika na ufundishaji wa sheria ya barabarani, huku kihaidi musada wa kutafuta wa thamini wa kuleta uwezo katika kufanikisha mladhi huyo Kuhusu kuhusumalalamiko ya raia kwamba wanaochelewesha kupata cheti cha kudhihirisha kwamba hawana kesi mahakamani ngaluko ile defense kiongozi wakitengo kitengo kinachohusika na utoaji wa hicho na vingine mbalimbali mbali. ya watuliza moyo huku akiahidia raia hao kwamba swali hilo litatolewa jibu maridha siku zijazo kidogo ni kutoka Kayanza Patrick Nsingiyumva kwa nia ya Radio Isanganiro asant sana Patrick Nsingiyumva baada ya kupiga deba wa Mungano wa wapiga debe nchini wanatupilia ambali uteuzi wa bwana Lewis Nyongabo kama kiongozi wa muungano huo uliofany, uliofanyika leo Alhamis wanadai kuwa uteuzi umefanyika kinyume na sharia wakati ambapo baadhi ya wapiga debe hao walikuwa wajumbe katika shughuli hizo za uteuzi wanaeleza kutawanywa na polisi wanadai sharia ichukue mkondo wake huyu ni mmoja wao van je mic ja Armer Motore Sisi kwa sikio leo tumeona majabu ilikuwa siku tunajua tunakuja kumachaguzi ya kiongozi wetu mmoja tunawaweza kuchagulia kwa sisi wote tolerana lakini hivi yetu sio hivo tumeona majabu sana tumeona katika kundi lenye iko na Corogana association yetu hiyo kundi wameweza wa kuleta wa, wa chimamaji wa Kanyosha ba Morari ba musécurité kuna ni comité mixte ya sécurité ya msaga atarahut tumewaona tumeona na wengine wa msaga wa shoferi wanatubakiaskia tatizo kesi washaoferi wanaweza kuja na hiyo president wanywa walikuja wanasema wangarajikwe meza ya ni sio matora mikuwa wanyukuja kumutia huu wanguvu tena wakamukubarisha wenye sio wafanya kazi wa, wa kazi ya hikokai uyo mwametiani alikuwa honorable lewisi. Kina mipewa wanguvu na mkua wa association kuwa wa transportera atrabu. Kwa asosiasio enu chaguzu na indeka gaje mwenye na chagua na marizaga kiyo. Chaguzi wa president wa koka, wananza seni, seni imelewa na kwanza na ukubwa wa maparkingi parkingi, inazaa nama ukubwa wa maparkingi na chaguo seni, seni na afima tayari chama tora, matoora kisha tayari shwa, tayari shaka kumuda fulani, akizasasiogizweleza kuolewa, kuolewa, kuolewa, zakuweza kukaia na na uza ku chaguo. Artikre kumi na ine, artikre kumi na ine asisi ya association yetu kamusta ri katatu, kwanza sema kama koka, uta na niza, na nani na karti do mamba, na iko machina i koka, ana pasha kuhusia Mbona tamaa hukumu? Ye yeah, mnaomba nini sasa hapo? Tunaomba kabisa hivi yeah. watu wetishika haribu tunaomba serikali mzazi wa siwoti adujje karibu hivi watu wa tuangalie juu. Kaona watu wakubali juice nikazi yetu, stepa mmoja juu kitu chetu na samani, basi kwa na samani. Ila wanataka kivisha samani yao wa watu. Wadogo wanataka kuranguuza wengi. Kwa upande mwingine shirika la uchukuzi Labaini baini hata hivyo kwa uchaguzi umefanyika kwa njia sahihi huku vigezo na masharti vikizingatiwa kwa mujibu wa sheria nira mpeba Msemaji wa Atrabu, wasuokubali matokeo ya uchaguzi wanania nyingine. Tumsikilize wanasema kwamba labda uye mkutano naweza kwa umekua hawe shimi sheria mimi naweza nikakanusha iyo sema kwamba tuwenye labda hawajui sheria jisi inavo kwa sababu sheria hili shirika inasema kwamba kila parking yote inaposha kuwa na watu watanu kwa mkutano kama uyu general assembly sasa njoo jisi wimekua kuna watu labda wenye hawajui sheria wamekuja binafsi, ata kama ni wakokai wanajiwaza labda wanawiza wakayingia wakati kila parking yote inaposha kushimamiwa na watu na wajumbe watanu, mkutanu, wa tanu uh, mwaii wa general assembly assembly generali e, sasa e, kwa hiyo e, naweza nikasema tena kwa ama, au wafasi wame mchagua kuwa President wa shirika nionga ulewisi wamechagua tena na ujulikana kwa jina kadogo kama makamo wake njwa na shimamia shirika ngozi alafu mwangine wote wa, walikuwa mukamati njoo wakabakia pali e, au wanasema kwa mba labda mkutano panaweza kuwa ya watu wangine wasio kuwa e, mwaii sektor Hiyo naweza nika kanusha tena na sema kwamba iyo ni uongo kwa sababu kila wajumbe wote walikuwa wanaongozwa na, na mkuu wa kituo. Naam ni Charles Nirampeba msemaji wa shirika la, uga, la wa shirika la uchukuzi atrabu alikuwa kwenye simu akizungumza na mwenzetu Armel Motore. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari mchana huu. Asante kwa kuwa Tunashukuru François Kimana ambaye ametuunganisha kimitambo. Sina la Bye.